След тази композиция на Георгия Арнаудов, а именно посвещение из три тихи песни за сопран, виолончело и пияно по текстове на Иля Брен в изпълнение на Мила Михова, Танас Кръстев и Инес Симеонова. Сега тихичко пристъпваме в света, в който музиката не е просто ноти на хартия, а битка, страст и понякога истински музикален екшен, който да не ви подвежда, може да започне тихо и внезапно да преобърне всичко Основи. Добър ден, казвам в студиото на професор Момчил Георгиев. Добър ден. Директор и основен двигател на голямото музикално събитие в столицата. Говорим за един от най-дълголетните музикални форуми в България, Софийски музикални седмици, който започна вчера. Точно така. Продължава в дълъг период от време до октомври и, и октомври, нали така? До началото на октомври. До началото на октомври. И а, 2025 Софийски музикални седмици звучи като буквално мини олимпийски игри за музиканти. Ако трябваше да напишете мото на тази годишното издание, как ще звучи то? Фестивалът всяка година има своя слоган и тази година е произведено в България. Или Престисимо. Престисимо е нашия бюлетин. Бюлетина Което е престисимо, е добре. Не, Симон, нали? Така. Но а, всяка година слогана отразява по някакъв начин идеята на фестивала. Тази година ние каниме много българи с кариера в чужбина да свират с млади български музиканти и да изпълняват българска музика в България. По някой път за първи път, правяки колаборации помежду си, всъщност всяка година го правим, но тази година е особено така богата в това отношение. Поизведено в България, поизведено в България с по-малко пари означава това, ние знаем, че обикновено но говорим в условия на намаляващ процент за култура и за фестивали. Така ли е и сега? И това е вярно, т.е. има и економически момент в това, което говориме, както е видно и от програмата, фестивала няма този а, блясък оркестров, да речем, с чужди гостуващи оркестри, къвто беше на времето. Но така или иначе, не липсват а, звезди и прекрасни програми. Нашия фестивал е репертуарен. По принцип, ние имаме над 30 български премьери само, а, което за нас е радост да даваме трибуна на композиторите. Какво според вас, професор Георгиев, прави този фестивал толкова устойчив във времето? 56-то издание. Как се променя ролята на Софийски музикални седмици в културния пейзаж през годините? От едно централно Софийско събитие през 70-те -80 и 80-те години той вече е така в компанията на доста други, по-млади фестивали и прояви в България и в София, разбира се, музикалния живот и културния стана доста по-пъстър, но ние да се опитваме да спазваме традицията, която е завещана от неговите основатели. Тя е а, да бъде мост между изтока и запада, да бъде трибуна на Премиери на ново творчество, включително и световни премиери на някои произведения, които са писани от чужденци за България, да дава път на млади музиканти чрез сцена на младия музикант. Възстановихме преди няколко години прегледа на българските оркестри, което за нас е изключително важно. Тоест, неговата така традиционна основа е неговата устойчивост. Неслучайно започнахме а, веднага след кратките новини с една композиция на Георги Арнаудов Джо. А, той е един от композиторите на Фокус, впрочем, заедно с жените композиторки. Две различни квадратчета, виждаме Точно в така. тази гигантска схема на Софийски музикални седмици. Ако, ако гледаме програмата, защото наистина е впечатляваща. А, защо? Какво... Как, какво, каква е водещата идея за това? Четири произведения ще има премьерни, Георги Арнудов, включително една симфонична поема, която ще се изпълнява от китайски симфоничен оркестър на 28 юни. Не е никак случайно това, той е много свързан с китайската култура последните години, но така или иначе това е нещо изключително. А, също така има премьера на негова моноопера, монодрама на 2 юли а, и други две камерни произведения опера. Какво означава това? Това е нещо в традицията на зингшпила. Разбира се с модерни средства. Либретото е на Яна Букова. Заглавието е Записки на жената призрак. Международен състав. Впрочем, тя очаква след Софийската примера гостувания в Рим, Люксембург и в Ванкувърчак. Така че това ще бъде нещо изключително любопитно. Държавата на Фокус, както обикновено има, има такава на Софийски музикални седмици. Тази година е Бразилия. Защо? Имаме няколко бразилски изпълнителя. Имаме и много хубава колаборация с София Саммит. Това се организира от бразилския композитор Диого Корвалю. И ще има един прекрасен китарист Олисес Роша. Ще имаме съвременен ансамбъл за бразилска музика. Под тази гиде и италяно-бразилския пианист Игор Конилато. Така че имаме доста неща. Тази година има няколко ключови годишни 175 на Първия български оркестър с наследник симф... Симфонията, всъщност, Шумен. Да. 150 години. Добри Христов и Морис Равел, 125 години Бончо Бончев, 120 години Георги Златев Черкин, 100 години Старозгарска опера, да не из... изброявам, не мога да изброя всички, а, както и видни български музиканти, които имат кръгли годишнини значението на тези годишнини и как те се вписват в календара на Софийски музикални седмици? Всяка годишнина е повод да си добавиме към репертуара или да извадиме някъде от чекмеджетата или от аглите на историята, нещо, което не е чувано все още. Това въжи и за Палестрина, който има тази година 500 години, това въжи за Бартук, има неизпълнявани в България произведения. И разбира се, произведенията на Александър Кандов, на Христо Йоцов, на Руси Търмъков... Естествено, 100-годишнината на Старозагорската опера с балетния спектакъл Парижки нощи. Ето, постановчик е още нещо произведено в България. Това е на Пандурски, която живее в Германия. И разбира се, оркестровото дело, което ще зачетеме на 20 юни с концерт на симфонията Шумен. Сега ще използвам един музикален термин а именно вариации, а, за да ви помоля да разчетем вариациите от темите на фестивала, арфата. Защо арфа? Има ли нещо като тайм план за възраждане на този инструмент или просто е дошло времето да излезе от лиричния гъл на оркестъра? Арфата, който е един тежък и общо взето, не е много популярен инструмент. всъщност има своя ренесанс, от, може би 15-ти на години, благодарение на професор Сузана Клинчарова, която с сърце и дух наистина изгради преизгради, така да се каже, нашата арфова школа. Изключително много помага и с инструментариум, с струни и така нататък. А майсторски класове вече 14 пъти а, с концерти, които прави в а, София, при огромен интерес, между другото. А, и една украинска арфистка Виктория Лимишенко, която също ще има майсторски клас през юни, а ще бъде солистка и на Врачанската симфонията, която, впрочем, се представя на Софийска сцена с два колеса, Концерта. Сега вие споменахте монооперата, но аз продължавам да се питам дали а, е адекватен един такъв въпрос, а, музикален жанр за самотници или за егоисти, или просто за хора, които не искат да делят сцената с други? Това е, разбира се, от постановочна гледна точка по-лесен вариант от голямата опера, от голямото платно. От друга страна, това е жанр, в който може да се изразят и много по-интересни нюанси, идеи в малки инструментален състав в това, Гласа, който да бъде подбран така, както точно ти искаш. Естествено сюжет, който а, също да бъде подвоен на Тюрел. Така че, според мен, това, което Любо Денев е направил нали, с Алма, която е посветена на а, Алма Малер, която ще дойде на Софийска сцена след премиерата си в Русия, или пък а, на Албена Врачанска, която е една от жените в фокус, с историята на една люксембурска графиня от 11 век, която е реален персонаж. Но ето какви различни посоки може да има и всъщност това е един много гъвкав, пластичен жар, а и лесно преносим, както стана въпроси за операта на Джо. Сега, точно преди час в това студио беше Георги Готев, който вече реализира пореден европейски медиен проект. Говорихме за Изкуствения интелект и журналистиката. Сега искам да попитам за изкуствения интелект, сценичните изкуства и музиката. Това бъдеще ли е или вече ни е настигнал изкуствения интелект в музиката? Мислите ли, че скоро ще има музикални конкурси а и форуми с участници от чат-GPT, или пък диригенти дронове? И защо влиза ли изкуственият интелект в. Композирането изобщо на музикалната сцена изкачали той. Изкуственият интелект отдавна е част от музикалната индустрия, в много посоки и в стейдж менеджмента, в осветлението, в компютърните обработки на звук и така нататъка. Разбира се, това, което отбеляза и професор Джуров на прес-конференция този ден е, че трябва всъщност да се преследва и да се гони живото изкуство в момента, докато го има, докато още е на сцената за тази неповторима синергия между сцената и публиката, защото все пак чат GBT, или който е друг музикален инструмент има вече за импровизации, mm -hmm. които сами импровизират, сами композират, но това все още ще бъде инструмент. Ролята на твореца е важна до момента, до който разбира се, не се появат наистина конкурси може би ще има вече такива, както има за а, поезия, да речеме. Да, да, да, има вече такива. Казвате докато я има живата музика, да се преследва и да се, да се преследва, не е в смисъл да се унищожава да, да, да, да се е преследва било... там, където е има, защото тя става а, все по-невидима а, а да я хванем и да я задържим да, да. я оставим на сцената по някакъв начин да. а, сега, нека да влезем в една образно казано следваща част на нашия разговор, интермецо с български теми, а, как изглежда българската музика в а, програмата на Софийски музикални седмици като а, бунтарка като а, мъдра а, баба или възрастна жена или като футурист с каба гай, гайда. Изобщо как влиза българската музика в диалог с световната сцена и то, когато говорим за сериозна музика, не за ох, не за ентертеймент. Не знам как да го говоря. Не за забавна музика, не за да. това, което... Ами ще дам пример с Георги Златев Черкин, например, който също има 120 години и една испанска певица ще изпълнява негови песни. Ето един от примерите. Други пък, български э, инструменталисти се събират на Софийска сцена за да свирят Любомир Пипков. Нали? Това са Албена Данилова от э, Виена, Сашо Сомов от э, Страсбург, э, Веско Стамбулов от Мадрид и э, Румен Цветков от Валенсия. Ето на Софийска сцена как э, това е повод и за запис. След това ще бъде издаден диск, пък самия Веско Стамболов издаде цели три диска в испанско издателство с музика на Любомир Пипков. Тоест, нашата музика е изключително интересна напоследък. И Драгомир Димитър Ненов имаше запис с на оркестър на BBC с Емил Табаков и Солисио Върбанов. И други композитори, които в момента се откриват дори, особено след присъединяването ни през 2007 година, много западни музиканти, дойдоха да видят Абрячеве какво става в тази България, която вече е член на Европейския съюз. Какви са тези музиканти? Защото до тогава Панчо Владигеров, Марин Големинов, така композиторите от по-старата школа. Естествено и диаспората, която напоследък също е доста сериозно а, представена в чужбина, като Александър Кандов, Руси Търмаков а, и други, които живеят на Запад, също представляват българската музика. Естествено нашите инструменталисти също. В програмата на софийски музикални седмици, което буквално да ни накара да си кажем, е те това само в София може да се случи. Да, много често за първи път се събират на Софийска сцена, ето. Борис Неделков, който е член на концерт Гебал, Дора Бръчкова, която е професор в Манхайм и водещ концертмайстор на радиооркестъра в Сара Брюкен и Лилия Бояджива, която живее в Париж, ще се съберат именно в София на 27 септември. Кой концерт от предстоящите бихте описали като, как да го наречем, музикален таен агент? Нещо, което не е на корицата, но може да изненада и разтърси публиката. А, доста от концертите. Във всяк, всеки един концерт има някаква червена нишка. Има скрито послание. Било то репертуарно, било връзката между изпълнителите и така нататък. Не мога да отлича някой, но ето пак а, а, любимата ученичка на а, Люба Енчева, ще свири с двама белгийски инструменталисти, това е Трио Видас или пък вечертава в памет на Драгомир Йосифов, която е знаменателна за нас след неговата ранна кончина. Толко са много нещата всъщност. Да. Виждам а, логата на Министерство на културата, на Столична община, на Софийска филхармония, разбира се, и се питам, а, вие като директор на Софийски музикални седмици, професор Георгиев, имало ли е случаи, в които а, да трябва да превеждате думичката авангард на разбираем език за някои от тези институции? Всяка година битката с нашите съорганизатори всъщност продължава доста дълго. Те знаят какво е софийски музикални седмици, но ето бюджета на общината до момента не е прият, например. А, закъснява много. Винаги 30% по-малко от Министерство на културата, където има напрежения бюджетни. Софийска филхармония, разбира се, е нашия основен домакин е, там и съорганизатор. няма нужда да се какво е да, данър, да, да, да, това да. Съм Но и от фонд култура взехме една-известна сума за този цикъл, но всяка година битката започва от начало. Просто няма хоризонт, в който за 3 или 4 години, както е в чужбина, да може да построи своята програма, да направиш своите ангажименти. Всъщност договорите по някой път се подписват в деня на концерта или пък дори и след концерта по някой път, по чисто логистични и финансови причини. Добре, да завършим с отново въпрос, свързан с бъдещето. А, ако вече на лице е нещо като сблъсък между технологии и класическа музика. Да очакваме ли скоро, примерно от технологиите и класическата музика, да родят концерт за четири мобилни телефона и един много ядосан виолончелист с истински звуци, вибрации на изтощени батерии и някакво недоволно виолончело, което се бори за тишина? Имахме и такива концерти през годините. Музика за gsm -и, например, нали? Точно така, да. Миналата година представихме едно импровизационно също чудо такова на електронната, на, всъщност на AI, в ръцете на един френски музикант и математик. Така че всъщност, да, ще дойдем и до това време. Да. Ще със сигурност. Много ви благодаря. Нека да следим програмата на Софийски музикални седмици, защото от си струва. А, професор доктор Момчил Георгиев, е директор на фестивала Софийски музикални седмици, 56-то издание с невероятна статистика над 500 участника, 16. Страни, да, Страна, 70, концерта, 70 концерта, още 20 А нищо не казахме за съпърт същата програма. Тя е много богата, всеки може да я види. Дискове, книги. Точно така, не е само музика. Да, да кажем, че да. има и много а, премиери на книги, както и майсторски класове. Майсторски класове, разбира се, конференции. Конференции и разбира се много-много музика. Още веднъж благодаря и останал. И аз благодаря.